Розділ другий У якому у Вроцлавіграді Рейневан влаштовує змову та підступ. У наслідок прогалин як в теорії, так і в практиці змови, початкові успіхи спричиняють халепу та ще й неабияку, Отець Феліціян для світу колись Ганець Гвіздек на прізвисько Вошка, а нині вівтарист в двох вроцлавських храмах. Буває в Волонському поселенні при костелі Святого Маврикія досить регулярно приблизно раз на місяць, найчастіше по вівторках. Причин було декілька. По-перше, валони були знані тим, що займалися лютою-чорною магією, і, крутячись поблизу їхніх обість, можна було відчути на собі наслідки її дії. Для чужих людей, а надто для таких, які приходили без запрошення, або ж були недоброзичливо налаштовані, віку санкті Маоріті – був небезпечний, чужакам доводилося брати до уваги результати, включно зі зникненням без сліду поселення святого Маврики Латина. Тому чужаки, у тому числі агенти і шпики, не швендяли по волонському поселенні, не шпигували тут, і якраз це надзвичайно влаштовувало отця Феліціяна. Дві інші причини візитів подвійного вівтариста до Волонів також були пов'язані з магією. І взаємопов'язані між собою. Отець Феліціян страждав на геморой. Хвороба виявлялася не тільки кривавим випорожненням і тим, що нестерпно пекло у дупі, а водночас іще й відсутньою втратою чоловічої сили. Волони, а точніше, волонські проститутки з борделю під назвою Червоний млин, знали магічні цілющі засоби від недуги отця Феліціяна завдяки обкурюванню магічним валонським кадилом. Завдяки дії клістиру з волонських магічних бальзамів і магічного волонського катаплазму, отець Феліціян добивався, якщо казати просто і невибагливо, тої твердості, яка так-сяк уможливлювала злягання. Розпусниці з міських борделів і не думали завдавати собі такого труду. Вони гнали отця геть, насміхаючись із нього і маючи за ніщо його болі та печалі. Тому отець Феліціян ходив за місто, до волонок. Серйозною перешкодою в вилазках до Святого Маврикія був той факт, що треба було вийти за міські стіни, до того ж потай, тобто потимки, та після ігнітегіум. Сигнал гасити всі вогні у місті після певної години з метою пожежної безпеки. Отець Феліціян знав не один спосіб таємно вийти і повернутися. Проблему становила відстань у тригони, яку слід було подолати. Серед розбійників, які хазінували поночі на підгородді, траплялися і такі, яким не перешкоджала лиха слава валонів та чутки про їхні страхітливі чари. Тому на свої регулярні прогулянки до червоного млина отець Феліціан надягав кольчугу, чіпляв на пояс корт і брав набиту рушницю, а вже йдучи, лагідно пригортав та прикривав полою тліючий гніт, і при цьому голосно молився на латині, якої, до речі, не знав. Те, що з ним ні разу не сталося жодної лихої пригоди, отець Феліціян приписував саме молитві і мав рацію. Найвідважніші зарізяки, які не боялися ні закону, ні Бога, брали ноги на плечі, угледівши, як до них наближається почвара в каптурі, що побрязкою залізячем випромінює з-під плаща диявольське сяйво і при тому ще й лепече якісь незрозумілі страхіття. Цього разу, покинувши червоний млин і волонський вікус, близько півночі отець Феліціян чалепав уздовж тинів, бурмочучи літанню і час від часу подмухуючи на гніт, щоби той не згас. Місяць був у повні, а луги все ще білі від снігу, отож було досить світло, щоби могти йти швидко, не боячись ускочити в якусь діру чи провалитися в клоаку, що вже трапилося було за цим Феліціяном восени минулого року. Зменшувався і ризик нарватися на грабіжників чи інших злочинців, бо вони в такі світлі ночі зазвичай не займалися своїм промислом. Тож отець Феліціян крокував дедалі швидше та сміливіше – і замість того, щоби молитися, почав мугикати мелодіку якоїсь доволі таки світської пісні. Гучний гавкіт Собак сповістив про близькість милинів та млинарських садиб лавою, що означало, що від мосту, який від прямо до міста, його відділяло ще тільки сто кроків. Він пройшов гребли вздовж милинових ставків та рибників, збавив ходу, бо серед сараєв і стодол стало темніше але ріку, яка блищала в місячному світлі, вже бачив. Зітхнув з полегкістю. Однак Либин поспішив. Зашелестів хмиз. У пітьмі під стодолою замріла тінь невловимої форми. Серце отця Феліціяна підскочило вгору і підступило аж до горла. Попри те, вівтаристу хопив рушницю під пахву і приставив тліючий гніт. Однак через темноту і невправність приставив його до власного великого пальця. Завив, як вовк, застрибав, як заяць, упустив рушницю. Витягнути корд не встиг. Дістав чимось по голові і повалився в кочугуру. Коли його зв'язували і тягли по снігу, він був приголомшений та обм'яклий, але цілком притомний. Землів він лише за якийсь час. Від страху. Останнім часом... У Рейневана не було найменшого приводу нарікати на надмір талану та щасливих подій. Принаймні, доля ані трохи його в цьому сенсі не балувала. Зовсім навпаки. Від грудня минулого року Рейневан мав куди більше причин на смуток і тривогу, ніж на веселищі та радісне збудження і втіху. Тож з тим більшою радістю він поставився до змін. Нарешті все почало йти як треба. Щастя Зненацька вирішили йому сприяти. Обставини стали складатися у вельми привабливу послідовність. Спалахнула цілком обґрунтована надія, перспективи окреслилися на досить такі осяйні, а майбутнє і його, і юттине намалювалися в набагато живіших і приємніших для ока барвах. Гнітючо голі та потворні дерева при Вроцлавському тракті в здавалося свіжесеньке зелене листя. Похмурі та засніжені пустища під вроцлавських лук і лугів забарвило, здавалося, розмаїття запашних квітів, а каркання ворон, які колупали мерзлу землю, перетворилося на солодкі трелі пташок. Словом, могло би здаватися, що настала весна. Першою властівкою цієї приголомшливої переміни став Вілкошлінденау, поранений вроцлавський армігер, ціною чималої мороки доставлений в рідні краї. Причиною мроки був, звичайно, прохромлений бік. Хоч рана й була перев'язана, проте ятрилася, армігера палила гарячка, він трясся від лихоманки і не втримався б в сідлі, якби не допомога Рейневана. Якби не ліки і закляття, за допомогою яких Рейневан зупиняв запальний стан і боровся із зараженням, у вілкуша Лінденау було б небагато шансів побачити міські стіни – і піднесені над ними встромлені в сіре-лютневе небо, мідні шоломи веж святої Ельжбети, Марії Магдалини, Войцеха та інших костелів. У нього було б небагато шансів зрадіти близькості Свідницької брами, що вела до міста, і полегшено зітхнути. «Ну, от ми і вдома», – полегшено зітхнув вілко Шліндене. А «Все завдяки тобі, Рейневан, якби не ти». «Нема про що говорити». «Я про що?» – глухо заперечив Армігер. «Без тебе я б не доїхав, і я перед тобою в боргу». Він замовк, дивлячись на костел Божого тіла, з якого саме озвався Малий Дзвін. «За що тебе прокляли, за те прокляли!» – сказав він. «Гай тобі Бог прощає за гріхи, але я завдяки тобі живий. І що тобі завдячую, ти завдячую, а борг сплачу». Бо я, бач, трохи тебе ошукав. Тебе і твоїх гуситів. Якби вони знали правду, то не відпустили б. Свобода мені дорого обійшлася б. Лінденау – це родове ім'я, яке я ношу на честь роду і батька. Але мій батько помер ще, коли я був малою дитиною, і мати невдовзі вийшла заміж у друге. Так що єдиний батько, якого я насправді завжди мав і маю, – це пан Бартоломій Ейзенрейх. «Це тобі щось говорить?» Рейнивон кивнув. «Прізвище одного з найбагатших врославських патрицієв і справді», – говорило чимало. Віл Шлінденау нахилився в сідлі і харкнув кров'ю на сніг. «Злочинцеві, гуситові й ворогові я б цього не сказав і не запропонував», – продовжив він обтерші губи. «Але ж ти їдеш до Врослава не як ворог». «Тебе ж я, як міркую, сюди більш приватна і особиста потреба припровадила. Отже, я маю змогу віддячити. Під дах не візьму і притулку не дам, бо ти як-не-як під прокляттям, але допомогти я зміг би». «Насправді, щоб у Вроцлаві щось зробити, не дав йому закінчити армігер, треба мати гроші, а з грошей ти тут ніхто». А як маєш гроші, можна залагодити будь-яку справу, хоч якою важкою вона б не була. З божою допомогою ти впораєшся і зі своїм клопотом, брате, бо гроші ти матимеш, і я тобі їх дам. Не ображайся, що я віддячую тобі, як справжній Ейзенрейг, по купецькому, інакше не можу, бо... Я знаю, Рейневан злегка усміхнувся, бо я проклятий. Другий проблиск щастя трапився Рейневану від невдовзі після полудня. Він не в'їхав у місто разом з Лінденау, бо небезпідставно побоювався, що свидницька брама, яка виходила на небезпечний південний бік, перебуває під пильним наглядом сторожі та інших міських служб. Берегом Олеви Рейневан доїхав аж до Миколайської брами, де змішався з юрмою селян, котрі прямували в місто з розмаїтим призначеним на продаж товаром та ремонентом, головним чином живим. У брамі обійшлося без проблем. сторожі там були переважно знудьгована та лінива, а нечисленні активніші з поміжних спрямовували всю свою активність на те, щоб вициганити хабар у вигляді курки, гуски чи шматка грудинки. Невдовзі після того, як у костелі святого Миколея задзвонили на сексто, Рейневан уже залишив позаду щепін і йшов, тягнучи коня за трензелі, до центру міста, загубившись у натовпі інших перехожих та подорожніх, які йшли в тому ж напрямку. А як тільки він минув ковбасницьку, щастя усміхнулося йому на весь рот від вуха до вуха. «Рейневана, невже це ти?» Ідентифікував його, як виявилося, молодик у чорному плащі та фетровому капелюсі, того ж кольору, що й плащ широкоплечий, рум'яний, як сільський паробійко, і як сільський парубійко широко усміхнений. Під пахвами в нього були два чималі пакунки. Ахілес. Рейневан поборов викликаний несподіваним окриком спазм у горлі. Ахілес чибулька. Рейневан, Подібний на батрака молодий чоловік роззирнувся, усмішка раптом спала з його рум'яного обличчя. А Рейниван із беляве, у вродцливі за два кроки від ринку. Хто би міг подумати? Не стіймо, халера на видноті. Ходімо до мене в аптеку. Це недалеко. Тримай, допоможеш мені нести. Обережно. Що там? Банки з мазями. Аптека й справді була недалеко, на Ковбасницькій біля самої селяної площі. На вивісці над входом кресувалося щось схоже на й класту морквину, але вималюваний дещо нижче напис Мандрагора. Виводив за мене. Вивіска була в цілому не вельми імпозанна, а сам заклад невеличким, і не надто популярним. У ті часи, коли Рейневан з Ахілесом чи булькою підтримували часті та жваві контакти, останній не мав ані вивіски, ані закладу. Він працював у пана Захаріса Фойкта, власника славнозвісної аптеки під золотим яблуком. Тепер він явно доробився до власної справи. Тебе прокляли. Повторив відомий факт Ахілес Чибулька, розставляючи банки на аптечній ляді, оголосили Анафему у Соборі у старозапустну неділю тижнів за тому. Знайомство Рейневана з Ахілесом Чибулькою почалося в 1419 році невдовзі після того, як Рейневан повернувся з Праги, покинувши навчання після дефенестрації та вибуху революції. Чибулька тоді був асистентом під золотим яблуком, причому спеціалізованим асистентом. Він був угнетарієм, себто фахівцем у приготуванні мази. Майже всьому, що Рейневан знав про мазі, він навчився в чібульки. Мазі втирали як батько, так і дід Ахілеса, причому втирали у Свидниці, а сам Ахілес був вороцлав'янином у першому поколінні. Сам він звик називати себе сілесцем чистої крові ще й родовитим. Можна було подумати, що вбрання у шкури пращури чибульок заселяли печери під шленджею задовго до того, як у ці місця прийшла цивілізація. Однак гордість із приводу власних коренів супроводжувалася часом ледве стерпною зневагою до націй, які чибулька називав прийшлими передусім до німців. Рейни вона часто обурювали погляди чибульки, але сьогодні він збагнув, що шовінізм аптекаря може дуже стати у пригоді. «Тебе прокляли бісові німаки!» – зі злістю повторив Ахілес чибулька. «Ти ж певно про це чув. Ну, та як же, не міг не чути. Крик було на цілий Вроцлав. Якби тебе в місті впізнали…» «Було б дуже недобре. Якби мене впізнали…» «Та вже ж не добре, але ти не переживай, Рейноване, я тебе сховаю». «Доси притулок проклятому?» «Мені нема діла до їхніх німецьких анафем», – скипів Ахілес. «Ми, себто шльонські фізиці і фармацевтиці, мусимо триматися купи, бо ми – це один цех і одне шльонське братство, один за всіх, усі за одного, і всі – контра-фейтонікус, проти німців. Так ото я собі поклявся», – після того, як ці свині до смерті забучили пана Фойхта. «Пан Фойхт мертвий?» Замучили його вся їхня мать за чари і поклоніння дияволу. Чисто тобі сміх. Ну, що тодівав пан Захаріас проти Пікатрікс, трохи Некрономікон, Ренгрімуар і Арбатель почитував трохи П'етро Ді Абано, Чеко Дасколі та Михайла Шотландця. Але чари! Та що він там на тих чарах знався? Я й то в них ліпше Петрею. Ось! Ахілес чибульки вправно зажангував трьома слойками, підкинув їх, розпростер руки, крутнув долонями й пальцями. Слойки стали самі по собі кружляти й обертатися, і далі швидше й швидше описуючи в повітрі кола та еліпси, Аптекар рухами долоні змусив їх сповільнитися, після чого акуратно посадив їх усі три на ляду. Ось. повторив він. «Магія!» «Левітація, гравітація!» «Та ти і сам, Рейно, воно левітуєш. Я ж бачив, як ти перед дівчатами своїм умінням вихвалявся. Кожен друге якісь чари та заклинання знає. Носить амулет або п'є сир. І що можна за це людей катувати, на вогнищах палити? Не можна. Так що плювати я хотів на всі тіхні анафеми. Притулок тобі я дам. Тут над аптекою є кімнатка. В ній оселишся. Тільки от по місту не валандайся». Бо впізнають, і буде біда. Так складається, буркнув рейнемон. Що я мушу побувати в кількох місцях. Не раджу. Мушу, а талісмана в тебе часом нема Хілеса. Кілька є. А якого тобі треба? Пантелеон. Га. Монгентарі ляснув себе долоною по чолу. Он воно як. Ну що ж, це таки справді вихід. І хоч у мене його нема, та я знаю, де роздобути. Річ не дешева. Гроші я повинен мати. Не сьогодні-завтра, здогадався Хілес Чебулька. Добре, заплачу зі своїх, а ти мені пізніше віддаси. Матимеш свого пантелеона. А зараз ходи під голову мавра. поїмо, вип'ємо, розповіси про пригоди. Стільки різних пліток розказували, що я аж згораю від цікавості. Отаким-то От робом, хоч іще й день не минув, Рейнун уже мав у вросливі надію отримати гроші та прихисток, дві речі, без яких не може обійтися ніякий змовник, а ще він мав друга і спільника. Бо, хоч розповідь про свої пригоди Рейнуван, неабияк скоротив і піддав жорсткій цензурі, на Хілесе Чибульку вона справила таке враження, що як тільки він її дослухав, негайно задекларував далекосяжну допомогу і співучасть у всьому, що Рейневан замислює і планує. Що ж до самого Рейневана, то він дуже розраховував на те, що його світла смуга наразі не закінчиться, вона була йому надзвичайно потрібна. Він мусив встановити контакти з каноніком Бейсом. Це було пов'язано з ризиком. За Бейсом могли стежити, а за його домом спостерігати. Уся надія, думав улюблениць долі Рейневан, солодко і щасливо засинаючи в кімнатчині над Артекою на репучому ліжку під перину, яка відгонила цвіллю. Уся надія на щастя, що сприяє мені останнім часом. І на Пантелеон. Коли Рейневан почепив собі на шию амулет і активував його, Ахілес Чебулька витріщив очі, розявив рота і, сахнувшись, зробив крок назад. «Господи Боже!» – зітхнув він. «Тьфу-тьфу! -ть ну і гідотто воно робить із людини. Добре, що ти себе не бачиш?» Амулет Пантелеон, місцева особливість, автохтонний продукт вроцлавської магії, був вигаданий і створений з однією лише метою – приховати особу того, хто його носить. Робити так, щоби на нього не звертали уваги. Щоби його не помічали і не бачили. Щоби погляд сторонніх людей – Ковзав по тому, хто його носить, не фіксуючи не тільки вигляду, а й самої присутності. Амулет був названий за іменем Пантелеона Скорбелі, одного з приладів єпископа Нанкера. Прилад Пантелеон прославився тим, що був на вигляд настільки по звичайний, настільки мешачо-сірий і настільки огидно-ніякий, що мало хто, у тому числі і сам єпископ, помічав його і звертав на нього увагу. «Кажуть, що недобре», – зауважив унгентарій. «Носити оце надто довго і надто часто». «Я знаю. Користуватимуся в міру і носитиму з перервами. Ходімо». Був четвер. Базарний день. На соляній площі панували тиснєве сум'яття і розгардіяж. Не було вільніше й на ринку. До того ж, там комусь на ешафоті робили щось таке, що надзвичайно цікавило публіку». Рейневан і так таки не дізналися, кому саме і що саме, бо пройшли суконними рядами, а тоді курячим торгом дісталися на вимущену дерев'яними брусами Шевського. У вікні каноніка Отто Бейса не було жовтої фіранки. Рейневан негайно опустив голову і надав ходи. «Новий будинок і контора компанії фугарів!» Кивнув він через плече до чибулька, який посапував заду. «Знаєш, де це?» «Усі знають, на новому торгу! Ходімо, і не озирайся!» Пантелеон діяв зразково. Перш ніж клерк, котрий хазяйнував за конторкою, взагалі звернув на нього увагу, Рейневан був змушений підвищити голос і гримнути кулаком по стійці. Поки з'явився викликаний клерком службовець компанії фугарів, Рейневанові довелося почекати і трохи понервуватися. Але чекати було варто. А нервуватися – ні. Службовець компанії «Фугарів» поставуєте обличчям більше нагадував священника, ніж службовця і купця. «А як же, а як же?» Доброзичливо всміхнувся він, вислухавши, в якій справі прийшов клієнт. «Його волемність Отто Бейс зволив перед в'їздом залишити в нашій фірмі певний депозит, адресований вельможному панові Рейнур Фон Гагенау». «Вашець, як я розумію, власне, і я цим паном Рейнером». «Власне». «А, вашець не схожий!» Ще доброзичливіше усміхнувся службовець, поправляючи обшиті золотою ниткою манжети оксамитного приталеного вамсу, одежі, яка більше пасувала би священникові, а не купцеві. «Не схожий!» «Канонік Бейс, інструктуючи, нас не оминув, докладно писати Рейнмарафон Гагенав. Ваші ці цьому опису війне відповідає ні трохи. Тож, гей, ваше ці дозволить!» Службовець спокійно поліз за пазуху, видобув звідти підвішен на ремінці прозору блакитнувету платівочку. Приклавши її до ока, уважно роздивився Рейневана з ніг до голови. Рейневан зітхнув. Він міг би здогадатися. Від будь-яких чарів були античари, від будь-якого амулету – контрамулет. Від пантелеона була візьовера – періапт істинного бачення. «Усе зрозуміло», – сказав службовець, ховаючи періапт назад за пазуху. «Прошу, за мною!» У кімнаті, куди вони зайшли, стіну навпроти розпаленого каміна займала велика карта – карта Шльонська, Чехії та Лужиць. Рейновинові вистачило одного погляду, щоб зорієнтуватися, що означають накреслені лінії, стрілки та кола навколо міст. Позначені червоними колами були, зокрема, свидниця з чегом, а спрямована на південь лінія збігалася з маршрутом сиріток-краловця, які поверталися до Чехії. Впадали в око і лінії, що з'єднували Чехію з лужицями, з Житавою, Будишином, з Гожильцем. Та ще одна, груба, закручена, зі стрілкою на кінці риска, яка глибоко врізалася в долину Лаби, Саксонію, Тюрінгію та Франконію. Службовець компанії фугарів явно насолоджувався його зацікавленням. «Я не краловця та його сиріток!» – він підійшов, показав. Учора, 16 16-го дня лютого, триумфально зустрічали у Градці Краловому». Після 73 днів грабежів і пожеж рейд закінчився перемогою, тож цю лінію вже можна буде старти з карти. Що ж, до інших ліній багато залежить від результатів з'їзду в Луцьку на Волині, від того, як поведеться Вітольд, від дипломатичних талантів Андреа де Палаціо, папського посланника, від того, чи в пожоні почнуться переговори між Сигізмундом Люксембурзьким і Прокопом Голем. А Вашец, як гадаю, будемо стирати з мапи червоні лінії стрілки? Чи будемо креслити нові? Яка ваша думка, пане із біляви? Рейнавон подивився йому в очі. Службовець усміхнувся. Єдине, що в ньому було від купця, ця якраз усмішка. Чарівлива, така, що викликала симпатію. Закликала довірити справи та гроші. І поділитися таємницею. Але Рейневан не мав бажання ділитися. Службовець фугарів одразу ж це втямив. «Розумію». Він недбало махнув рукою з недешевими перснями на пальцях. Я справи, про які ми не говоримо. Наразі, тож перейдімо до діла». Він відкрив секретер. «Каноніко ТБС, сказав службовець, підводячи погляд. Зволив перед своїм виїздом виявити нам честь своєю довірою. І не без підстав. Він знав, що у фугарів у безпеці як депозит, так і таємниця. Ніщо не в змозі змусити нашу компанію розкрити довірну нам таємницю. А ось і депозити. Лист от запечатаний, печатка не ушкоджена. А тут депоновані от Тобейсом 100 гульденів. І ще того, які я повинен ці виплатити згідно з очоришнім розпорядженням пана Бартоломія Ейзінкреха, зволите перелічити, я вам довіряю. А, слушно, якщо можна зауважити, а якщо можна дати пораду, то прошу не брати всю суму відразу. За пораду дякую, все. Зараз і негайно. Я не збираюся сюди повертатися, тож прощавайте, бо ми більше не побачимося. Службовець Фугарів усміхнувся. «Хто ж це може знати, пан Рейнмер Збіляве? Хто ж це може знати?» Довіра Отто Бейса до компанії Фугарів зовсім не була безмежна. Бо лист каноніка був захищений не тільки початками. Його зміст був так вправно відредагований, що сторонній особі він міг би сказати зовсім небагато. У листі не було нічого такого, що могло би становити доказ, або в який-небудь інший спосіб бути використаним на шкоду відправника або адресата. Навіть Рейнованові, який як-не-як добре знав каноніка, розшифрування листа зайняло трохи часу. — Може, ти знаєш, — запитав він, не підводячи голови, — у Вроцлаві корчмо, чи заїжджить двір, у назві якого є риба. — Ага, Ахілеса. — У Вроцлаві. Ахілес булька відірвався від перерахунку розкладених у стовпчики монет. Є сто корчем. Риба, кажеш, треба подумати, є корчма під щукою на монетній, є синій короб на новому місті. Останє не рекомендую. Готують несмачно, а дістати попиці напрочуд легко. Ну, і є ще золота рибка за одрою на Олбані. Неподалік ли Прозорі, костило одинадцяти тисяч дівиць, розшифрував усе ще схилене над листом Рейнемон. Локус Віргініс, ага. Все ясно. Золота рибка, кажеш, я мушу туди піти, Ахілесе, причому ще сьогодні, після вечірні. На Ольбен після вечірні? Аж ніяк не раджу. А проте мені доведеться. Нам доведеться. Унгентарі потягнувся, аж захрустіли суглоби в ліктях. Нам обом, якщо ти підеш сам, то можеш взагалі не дійти. Чи ми повернемося звідти цілими, то вже інша справа, але підемо удвох. Проте спочатку, він кинув погляд на стовпчики монет на столі, нам треба сховати в надійному місці оцю готівку. Щедро тобі капнуло, щедро, щоб я так здоров був. Якщо відняти борг за амулет, твоє майно становить 193 злотих ринських. Викрасти когось чи що? Бо виглядає акурат як викуп.